Розділ четвертий Була після обідня задушлива і тиха година. Дорожня пилюка, каміння, глиняні паркани і стіни Усе розжарилося, дихало лінивим жаром І піт на обличчі Ходжіна-Срідіна Висихав раніше, ніж він встигав його витерти. Хоча Насрідіний з хвилюванням пізнавав Знайомі йому вулиці, чайхани і мінарети, Ніщо не змінилося за десять років у Бухарі. Так само облізлі собаки дрімали біля водойм, і струнка жінка, зігнувшися, притримуючи смаглявою рукою із нафарбованими нігтями свою чадру, занурювала у тенну воду вузькі дзвінки іглек. І так само щільно були зачинені ворота знаменитої медресе Мирараб, де під важким склепінням Келій Вчені улеми і мудариси, що давно вже забули, якого кольору весняне листя, як пахне сонце, і дзюрчить вода, складають з очима, що горять по хмурим полум'ям, всі книги на славу Аллаха, доводячи необхідність знищення до сьомого коліна всіх, хто не спів... сповідає ісламу. Хоча на середин вдариві шака п'ятами, проїжджаючи повсе це моторошне місце. Але де ж все-таки пообідати? Хоча на середину втретє від учора перев'язав свій пояс. Треба щось придумати, сказав він. Зупинимося, мій вірний ішаче, і подумаємо. А ось, до речі, і чайхана. Зупинивши ішака, він пустив його збирати недоїдену конюшину біля конов'язі а сам, підібгавши поле халата, усівся перед ариком, у якому, булькаючи її пінячись, на заворотах текла густа від глини вода. Куди, навіщо і звідки течеться вода, вона не знає, та й не думає про це. Сумно міркував, ходжа насредін, я теж не знаю ні свого шляху, ні відпочинку, ні оселі. «Навіщо я прийшов до Бухари? Куди я піду завтра? Ідеш роздобути півтаньга на обід? Невже я знову залишуся голодним?» Проклятий стягувач мита, він пограбував мене вщент і ще й не соромився казати мені про розбійників. У цю мить він раптом побачив винуватись своїх нещасть. До Чайхани під'їхав сам стягувач мита. Два охоронці вели за вуздечку арабського жеребця гнідого красення з благородним пристрасним вогнем у темних очах. Той, вигинаючи шию, нетерпляче перебирав тонкими ногами, не наче йому було осоружно нести на собі жирну тушу стягувача. Стражники запобігливо зняли з коня свого начальника, і він увійшов до Чайхани де чайханик, тремтячи від раполіпства, посадовив його на шовкові подушки, заварив йому окремо найкращого чаю і подав тонку піалу китайської роботи. «Аж бач, як зустрічають його за мої гроші!» – подумав ходжа насредін. Стягувач мита налився чаєм по саме горло і невдовзі задрімав на подушках, наповнивши чайхану сопінням, хропінням і працмокуванням. Решта гостей перейшла у розмовах на шепіт, боячись потривожити його сон. Стражники сіли над ним, один праворуч, другий ліворуч, і відганяли гілочками настирливих мух, доки не переконалися, що стягувач заснув міцно. Тоді вони перезирнулися, розпрягли коня, кинули йому сніп конюшини, і, прихопивши з собою кальян, пішли у глибчай хани, у темряву, звідки за хвилину на Ходжуна Средіна повіяло солодким запахом гашишу. «Ну, а мені вже час збиратися звідси», – вирішив Ходжа Насредін, пригадавши вранішню пригоду біля міської брами, і побоючись, щоб охоронці, борони Аллах, не впізнали його але теж все-таки дістати мені півтаня. О, всемогутня доле, що стільки разів допомагала ходжі на середину, зверни на нього й сьогодні свій прихильний погляд. У цей час до нього гукнули. Гей ти, голодранцю! Він обернувся і побачив на дорозі криту, багато прикрашену гарбу, звідки, розсунувши завіси, висунувся чоловік, у великій чалмі і дорогому халаті. І перш ніж цей чоловік, багатий купець чи вельможа, вимовив ще слово, хоча на насередін вже знав, що його заклик до щастя не залишився без відповіді. Щастя, як завжди, у важку мить, звернуло на нього свій прихильний погляд. «Мені подобається цей жеребець!» пихато мовив багач, дивлячись кудись, Поверх голови ходжі на середіна і милуючись гнідим арабським красенем. Скажи мені, чи продається цей жеребець? У світі немає коня, який би не продавався, ухильно відповів хоча на середін. У тебе в кишені, мабуть, не надто багато грошей, вів далі багач. Слухай уважно. Я не знаю, чий це жеребець, і звідки він і кому належав раніше. Я й не питаю тебе про це. З мене досить того, що, судячи з твого запорошеного одягу, ти приїхав до Бухари здалеку. З мене цього досить. Ти затямив? Ходжана на середінь, відчуваючи тріумф і захоплення, кивнув головою. Він одразу ж зрозумів все, і навіть набагато більше, ніж хотів сказати багатій. Він думав тільки про одне, щоб якась дурна муха не заповзла у ніздрю або в глотку стягувачу мита і не розбудила його. Щодо охоронців він не тривожився. Вони продовжували з захопленням вдаватися до своїх гріхів, про що свідчили клуби густого зеленого диму, що валив із темряви. «Але ж ти сам розумієш», – гордовито й поважно говорив багатій що тобі в твоєму дранті аж ніяк не личить їздити на такому коні. Це навіть небезпечно для тебе, бо кожен запитав би себе, а звідки взявся у цього жебрака такий прекрасний жеребець, і ти міг би легко потрапити до в'язниці. Ти маєш рацію, о, високонароджений, покірливо відповів, хоча насредін. Кінь справді надто гарний для мене. «Я у своєму рваному халаті все життя їжджу на Ішакові і навіть не насмілююся подумати про те, щоб сісти на такого коня». Відповідь не сподобалася багатієві. «Це добре, що ти при своїй бідності не засліплений гордістю. Злий дар має бути покірливим і скромним, бо пишні квіти властиві благородному Мигдалеві, але не убогій степовій колючці». «Тепер відповідай мені, чи хочеш ти мати ось цей гаманець? Тут рівно триста таньга сріблом». «Ще пак!» – вигукнув хаджа на середінь, внутрішньо холодіючи, тому що шкідлива муха все-таки заповзла у ній з мита. Він чхнув і заворушився. «Ще пак? Хто ж відмовиться від трьохсот таньга сріблом? Адже це те саме, що знайти гаманця на дорозі». «Ну, припустимо, на дорозі ти знайшов зовсім інше», – відповів багатій, тонко посміхнувшись. «Але те, що ти знайшов на дорозі, я згоден обміняти на срібло. Тримай свої триста статання!» Він простягнув ходжі на середину важкого гаманця і подав знак своєму слузі, який, чухаючи на спину, мовчки прислухався до розмови. Слуга підійшов до жеребця ходжа Средін встиг помітити, що слуга, судячи з посмішки на його пласкій рябій пиці із неспокійних очей, затятий шахрай, цілком гідний свого пана. Три шахраї на одній дорозі – це забагато. Одному час забиратися геть, – вирішив Ходжа-насредін. Вихваляючи благочестя і щедрість багача, він підхопився на ішака, і так сильно вдарив його п'ятами, що Ішак, попри свої лінощі, пішов одразу галопом. Обернувшись, ходжа на насередин, побачив, що рабий слуга прив'язує до гарби гнідового арабського жеребця. Обернувшись ще раз, він побачив, як багач і стягувач мита скубуть один одному бороди, а охоронці марно намагаються їх розтягти. Розумний, не втрачається в чужу сварку. Ходжа на середін крутив і веляв по всіх провулках, доки не відчув себе у безпеці. Він натягнув повітря, стримуючи галоп ішака. Годі, годі, сказав він. Тепер нам поспішати нікуди. Раптом Ходжана Середін почув близький тривожний цокіт копит. Еге, вперед, мій вірний Ішаче, вперед, виручай. крикнув. Ходжа на середін, але було вже запізно. За рогу на дорогу вискочив вершник. Це був рябий слуга. Він скакав на коні, розпорядженому з гарби. Дригаючи ногами, слуга промчав повзходжу на середину і, круто осадивши коня, поставив його поперед дороги. Пропусти, добрий чоловіче, лагідно сказав Ходжа на середін. На таких вузьких дорогах треба їхати вздовж, а не впоперек. «Мегеш!» – зловтішно відповів слуга. «Ну тепер тобі не уникнути підземної в'язниці. Чи знаєш ти, що цей вельможа, власник жеребця, вирвав у мого пана пів бороб... бороди, а мій пан розбив йому до крові ніс? Завтра ж тебе потягнуть на суди міра. Справді, гірка твоя доля чоловіча». «Що ти говориш?» – вигукнув хаджа середін. «Через що ж то могли так сильно посваритися такі поважні люди?» «Але ж навіщо ти зупинив мене? Я не можу бути суддею в їхній суперечці. Нехай вже вони самі якось розберуться». «Годі базікати!» – сказав слуга. «Повертай назад! Доведеться тобі відповідати за цього жеребця!» «Якого жеребця?» «Ти ще й питаєш? Того самого, за якого ти отримав від мого пана гаманець срібла?» «Просягаюся, тобі ти помиляєшся», – відповів Ходжана Средін. «Жеребець тут зовсім ні до чого. Поміркуй собі, ти що в усю розмову?» «Твій пан, людина щедра і благородна, бажаючи допомогти біднякові, запитав мене, чи хочу я отримати триста таньга сріблом. І я відповів, що, звісно, хочу». Він дав мені триста таньга, хай продовжить Аллах його життя. Але спершу він вирішив випробувати мою скромність і моє впокорювання, щоб переконатися, що я заслуговую на нагороду. Він сказав, я не питаю, чий це жеребець і звідки він, бажаючи перевірити, чи не назву я себе через хибну гордість власником такого жеребця. Я промовчав і щедрий, благочестивий купець був задоволений цим. Потім він сказав, що такий жеребець занадто гарний для мене, і я з цим цілком погодився, і він знов був задоволений. Тоді він додав, що я знайшов на дорозі те, що можна обміняти на срібло, натякаючи на мою ревність і твердість в ісламі, які я знайшов під час своїх мандрів святими місцями. І він нагородив мене, щоб цією благочестивою справою заздалегідь полегшити собі перехід до раю по замогильному мосту, що легше за волосину і тоньше за вістря меча, як говорить священний Коран. У першій же молитві я розкажу Аллахові про благочестивий вчинок твого пана, щоб Аллах наперед приготував для нього поручні на цьому мосту. Слуга замислився. Потім мовив із хитрою усмішкою, від якої ходж на середину стало трохи ніяково. Ти маєш рацію, подорожній, і як це я відразу не здогадався, що твоя розмова з моїм паном має такий доброчесний сенс. Але якщо вже ти вирішив допомогти йому перейти за могильним мостом, то краще, щоб поручні були обіруч. Воно буде якось міцніше і надійніше. Я теж, залюбки, помолився б за мого пана, щоб Балах поставив поручні і з другого боку. «Так помолися!» – вигукнув Ходжана Средін. «Хто ж тобі заважає? Ти навіть мусиш це зробити, хіба не повеліває Коран рабам і слугам щодня молитися за своїх панів, не вимагаючи особливої нагороди?» «Завертай ішака!» Грубо сказав слуга і своїм конем притиснув ходжу на середіна до огорожі. Ну, швидше, не змушуй мене марнувати час. Зачекай, жваво зупинив його, хоча на середін. Я ще не все сказав. Я збирався прочитати молитву з трьохсот слів, відповідно до кількості одержаних мною Таньга. Але тепер, на мою думку, вистачить молитви з двохсот п'ятдесяти слів. Поручні з мого боку будуть лише трошки тонші і коротші, а ти прочитаєш молитву з п'ятидесяти слів, і примудрий Аллах зуміє з тих самих колод викроїти поручні і на твій бік. – Як же так? – заперечив слуга. – Значить, мої поручні будуть в п'ятеро коротші за твої. – Зате вони будуть у найбезпечнішому місці, – негайно запевнив його на середині «Ні, я не згоден на такі коротенькі поручні», – рішуче отказав слуга. «Значить, частина мого моста буде без огорожі. Я весь полотнію і вкриваюся холодним потом через страшну небезпеку, що загрожує моєму панові. Я вважаю, що ми обидва повинні прочитати молитви по 150 слів, щоб поручні були з обох боків однакові. Ну, хай вони будуть тоненькі», – але за з двох боків. Якщо ти не згоден, то я в цьому бачу злий намір проти мого пана. Значить, ти хочеш, щоб він звалився з моста. І я зараз покличу людей, а ти негайно потрапиш до підземної в'язниці». «Тоненькі поручні», – завела ходжана на середін, ніби відчуваючи слабке ворушіння Аманця в своєму поясі. «По-твоєму, достатньо обгородити цей міст», Прутиками? Зрозумій же, що поручні з одного боку мають бути неодмінно товші й міцніші, щоб купцеві було за що вхопитись, якщо він оступиться й падатиме. Сама істина промовляє твоїми вустами, радісно вигукнув слуга. Хай вони будуть товші з мого боку, а я вже не пошкодую праці і прочитаю молитву з двохсот слів. А з трьохсот не хочеш? І злістю сказав ходжа на середін. Вони довго сперечалися на дорозі. Рідкісні перехожі, що чули уривки розмови, шанобливо кланялись, приймаючи ходжу на і рябого слугу за благочестивих прочан, що повертаються з поклоніння святим місцям. Коли вони розлучилися, гаманець ході на середіна полегшав наполовину. Вони домовились, що міст який веде до раю, має бути обгороджений для купця з обох сторін абсолютно однаковими за довжиною і міцністю поручнями. «Прощавай, подорожній, сказав слуга, сьогодні ми з тобою вчинили благочестиву справу». «Прощавай, добрий, відданий і чесний слуго, що так печеться про порятунок душі свого хазяїна. Скажу ще, що в суперечці – ти не поступишся, мабуть, самому, ходжі на середину. «Чому ти згадав про нього?» Насторожився слуга. «Та так, припало до слова», відповів ходжа на Средін, подумавши про себе. «Еге, та це, здається, не просто птиця». «Може, ти доводишся йому якимось далеким родичем?» запитав слуга. «Або знаєш когось із його родичів?» «Ні». Я ніколи не зустрічався з ним і не знаю нікого з його родичів. Скажу тобі на вухо, слуха нахилився у сідлі, я родич хоч і на сродіна, я його двоюрідний брат. Ми разом провели дитячі роки. Хоча на сродін остаточно втвердившись з твоїх підозрах, нічого не відповів. Слуга нахилився до нього з другого боку. Його батько Двоє братів і дядько загинули. Ти, мабуть, чув про це, подорожній?» Ходжа середін мовчав. «Яке звірство з боку іміра!» Вигукнув слуга лицемірним голосом. Але Ходжа середін мовчав. «Усі бухарські візирі дурні!» Раптом сказав слуга, тремтячи від нетерплячки і жадібності, бо за спіймання вольнодумців обіцяна була – Велика нагорода від казни. Та Ходжа Середін вперто мовчав. І сам наш Присвітлий мір теж дурень, не вгавав слуга. І ще невідомо, чи є на небі Аллах, чи його зовсім не існує. Однак Ходжана Середін мовчав, хоча глузлива відповідь давно вже висіла на кінчику його язика. Слуга, надія якого не справдились, із прокляттям вдарив свого коня гаєм, і за два стрибки зник за рогом. Все затихло, тільки курява від копит велася і золотилася у нерухомому повітрі, пронизаному косими променями сонця. — Ну ось, знайшовся такий родич, — глузливо думав ходжа середін. Старий не збрехав мені. Шпигунів справді розвелося в Бухарі більше, ніж мух, і треба поводитись обережніше бо стара приказка каже, що язик, який завинив, відтинають разом з головою. Так їхав він довго, то пухнюпившись, коли згадував про свій наполовину спорожнілий гаманець, то всміхаючись, при споменні про бійку з тягувачами та з багатієм. Розділ п'ятий Діставшися до протилежного краю міста, ходжа середін зупинився, доручив своїй шакапі клуванню чайханника, а сам, негаючи часу, рушив до харчевні. Там було тісно, димно, чадно, стояв шум і гамір, жарко палали печі, і полум'я їх освітлювало спітнілих, голих до пояса кухарів. Вони поспішали, кричали, штовхаючи один одного – і роздаючи за кухарчукам, які з божевільними очима кидалися по всій харчевні, збільшуючи тисняву, галас і гармидр. Булькали величезні казани, накриті дерев'яними кришками, ситна пара згущалася під стелею, де з годінням велися роїни злічених мух. У сизому чаді люто шипіла, бризкалася олія, Світилися стінки розжарених жаровень, і жир, капаючи з рожнів на вугілля, палав синім задушливим вогнем. Тут готували плов, смажили шашлик, варили тельбух, пекли пиріжки з цибулею, перцем, м'ясом та кордючним салом, яке розтоплювалося в печі і проступало крізь тісто, кипіло дрібними пухарцями. Хоча на середині Насилу відчукав місця і втиснувся так щільно, що люди, яких він здавив своєю спиною боками, охнули. Але ніхто не образився і не сказав хочі на середину жодного лихого слова, а сам він і поготів не ображався. Йому завжди були до вподоби жаркати снява ба базарних карчевень, весь цей нестрункий гомін, жарти, сміх. Крики, штовханина, дружне сопіння, жування І плямкання сотень людей, Яким після цілого дня важкої роботи Ніколи перебирати стравами. травами. Міцні щелепи все перемелють, І жили, і хрящі, А луджене черево все прийме, Тільки подавай, щоб усього було багато і дешево. Хоча насредін теж умів закусити як слід, він з'їв безпередиху три миски локшини, три миски плову і на останок ще два десятки пиріжків, які доїдав уже на силу, додержуючись своєї звички ніколи нічого не залишати в мисці, оскільки гроші вже заплачено. Потім він проштовхнувся до виходу і коли, працюючи щосили ліхтями, видобався нарешті на вільне повітря, то весь упрів. Усе тіло його ослабшало і розморилося, неначе він щойно побував у лазні, в руках здоровенного банщика. Млявим кроком, обважнівши від їжі і спеки, нарешті дістався він до чайхани. І там замовив собі чаю, з насолодою розлігся на кошмах. Повіки йому столилися, у голові плинули тихі, приємні думки. У мене наразі. Багато грошей. Добре було б пустити їх в обіг і відкрити якусь майстерню, гончарну або сідельну, адже я знаю ці ремесла. Годі вже мені справді поневірятися. Хіба я гірший і дурніший від інших? Хіба не можу мати добру, гарну дружину? Хіба не може бути в мене сина, яку б я носив на руках? Присягаюся бородою пророка, що з цього горластого хлопчиська вийде затятий шахрай. Я вже постараюся передати йому свою мудрість. Отже, вирішено. Ходжа на середін змінює своє неспокійне життя. Спершу я маю купити гончарну або сідельну майстерню. Він заходився рахувати. Гарна майстерня коштувала щонайменше 300 таньга. У нього ж було 150. І з прокльонами він згадував рябого слугу. Хай вразить Аллах сліпотою цього розбійника. Він відібрав у мене саме ту половину, якої бракує зараз на починь. І доля знову поспішила йому на допомогу. «Двадцять таня!» – раптом хтось сказав. І одразу після цих слів ходжа середін почув стукіт кісток, кинутих на мідну тацю. На краю помосту, мосту, коло самої конов'язі, де був прив'язаний шак, сиділи щільним колом люди, а чайханник стояв над ними, заглядаючи зверху через голови. «Гра!» – стогадався ходжа насредінь, підводячись на лікті. «Треба подивитись, хоч здалеку. Сам я ясна річ грати не буду, я не такий дурень. Але чом би не подивитися розумній людині, на дурнів. І він підвівся. Підійшов до гравців. «Дурні люди», – пошипки сказав він чайханнику. «Вони ризикують останнім, сподіваючись придбати більше. І хіба Магомет не заборонив мусульманам грати на гроші? Слава Аллахові, я позбавлений цієї згубної пристрасті. Як щастить, однак, цьому рудому гравцеві він виграє в четверте поспіль. Дивися, «Дивися, він в п'ятий виграв. О, божевільний! Його спокусила хибна примара багатства. Тим часом, як у бодство вже вирило йому яму на його шляху. Що? Він в шосте виграв? Я ніколи ще не бачив, щоб людині так таланило. Дивися, він ставить знову. Справді, немає меж людській легковажності. Не можеш він щоразу вигравати». Отак і гинуть люди, повіривши у хибне щастя. Варто було б провчити цього Рудого. Ну, хай він тільки виграє восьме, тоді я сам поставлю проти нього. Хоча в душі я ворог всіляких ігор на гроші. І давно б заборонив їх, якби був і міром. Рудий гравець кинув кістки і всьоме виграв. Хоча на середін рішуче зробив крок вперед розсунув гравців і сів у коло. «Я хочу зіграти з тобою», – сказав він щасливцю, взяв кістки і швидко досвідченим оком перевірив їх з усіх боків. «Скільки?» – запитав роди глухим голосом. Його приймав дрібний дрож. Він квапився, бажаючи взяти якомога більше від свого швидкоплинного щастя. Хоча на насредін у відповідь витяга манця і відклав про всяк випадок у кишеню 25 п'ять Решту висипав. Срібло задзвеніло і заспівало на мідній таці. Гравці зустріли ставку легким схвальованим говином. Починалася велика гра. Родий взяв кістки, довго їх струшував, не наважуючись метнути. Усі затамували подих. Навіть і шаг – витягнув морду і нашорошив вуха. Чувся тільки стукіт кісток у кулаці рудого гравця і більше нічого. І від цього сухого стукоту підступала до черева і ніг, ходжі на середіна, млява слабкість. Гародився, струшував, струшував, притримуючи рукав халата, і ніяк не міг зважитись. Нарешті він метнув. Гравці подалися вперед і одразу ж відкинулися назад, зітхнувши всі разом, наче єдина істота, рудий зблід і застогнав крізь ціплені зуби. На кістках було лише три очки вірний програш, бо двійка викидаються так само рідко, як і дванадцять, а все інше підходило хочі на середину. Струшуючи в кулаці кістки, він подумки дякував долі, такій прихильній до нього в цієї ці дні. Але забув, що доля примхлива та непостійна, і може з легкістю зрадити, якщо її надто набридають. Вона вирішила провчити самовпевненого ходжу на середина і своїм знаряддям обрала ішака, точніше, його хвіст, прикрашений на кінці колючками й реп'яхами. Повернувшись задом до гравців, Ішак змахнув хвостом, зачепив по руці свого хазяїна кістки вискочили, і тієї ж миті рудий гравець із коротким придушеним криком впав на тацю, закривши своїм тілом гроші, хоча на середину викинув два очки. Довго сидів він, скам'янівши, беззвучно ворушачи губами. Усе гойдалося і плевло перед його нерухомим поглядом, і дивний дзвін стояв у його вухах. Раптом він підвівся, Узяв кия і почав добасити ішака, бігаючи за ним навколо конов'язі. «Клятий ішаче, о, сину гріха, о, смердюча тварюко й ганьба всього живого на землі!» – ламентував Ходжана Середін. «Мало того, що ти граєш у кістки на гроші свого хазяїна, так ти ще й програєш? Хай обліза твоя підла шкура!» Хай пошле тобі в всемогутній Аллах яму на дорозі, щоб ти поламав свої ноги. Коли ж ти нарешті здохнеш, і я зможу не бачити твою мерзенну морду. Іша привів, гравці реготали і голосніше за всіх рудий, який остаточно повірив у своє щастя. Зіграймо ще, сказав він, коли ходжа на середін, стомившись і захекавшись, відкинув кия. Зіграймо ще. У тебе ще залишилося 25 таньга. При цьому він висунув вперед свою ліву ногу і злегка погойдував нею на знак цілковитої зневаги до ходжі на Середіна. гаразд, зіграймо, відповів хаджана Середін, вирішивши, що тепер уже однаково. Якщо втрачено сто двадцять таньга, немає сенсу шкодувати останні 25. Він метнув недбало, не дивлячись, і. «Виграв!» «На всі!» – запропонував Рудий, кинувши на тацу свій програш. І хоча на середін знову виграв. Але Рудий не хотів повірити, що щастя повернулося спиною до нього. «На всі!» – так говорив він сім разів поспіль і всі сім разів програв. Таця була повна грошей. Гравці завмерли і тільки блиск в очах свідчив – про внутрішній вогонь, що пожирав їх. «Ти не можеш вигравати поспіль, якщо тільки сам шайтан не допомагає тобі», – вигукнув Рудий. «Ти мусиш колись і програти? Тут на таці твоїх грошей 1600 таньга. Ти згоден метнути ще раз на всі? Ось гроші, які я приготував, щоб купити завтра на базарі товар для моєї крамниці. Я ставлю ці гроші проти тебе». Він дістав маленький запасний гаманець, напханий золотом. «Поклади на тацю своє золото!» – закричав розпалений ходжа на середін. Ніколи ще в цій чайхані не було такої великої гри. Чайханик забув про свої кумгани, що давно закипіли. Гравці дихали важко і переривчасто. Першим кинув кістки руди і відразу ж замружився. Він боявся подивитися. «Одинадцять!» – скрикнули всі разом. Ходжана Середин зрозумів, що загинув. Врятувати її могли тільки дванадцять очків. «Одинадцять! Одинадцять!» – повторював, не тямлюючи себе від радощів рудий гравець. «Ти бачиш? У мене одинадцять! Ти програв! Ти програв!» Ходжана Середін сполотнівши, взяв кістки і вже приготувався їх метнути та раптом зупинився. «Повернися задом», – сказав він Ішакові. «Ти зумів програти на трьох очках? Зумій же тепер виграти на одинадцяти, бо інакше я негайно відведу тебе на шкуродерню». Він узяв ліву руку хвіст шака і вдарив себе цим хвостом по правій руці, в якій були затиснуті кістки. Загальний зойк потряс хану. А сам чайханник схопився за серце і в знемозі похилився на підлогу. На кістках було дванадцять очок. Очі родого викоталися з орбіт, заскляніли на блідому обличчі. Він поволі встав і, вигукуючи «Ой, лихо мені! Лихо!» вийшов, хитаючись із чайхани. Кажуть, що відтоді його не бачили більше в місті. Він утік у пустелю, і там страшний, зарослий, весь диким волоссям, блукав у пісках і колючому чарнику, безупинно вигукуючи: Ой, лихо мені, лихо, поки нарешті не був з'їдений шакалами. І ніхто не пошкодував про нього, бо він був людина жорстока і несправедлива, і заподіяв чимало зла, обігруючи довірливих простаків. А ходжа на середині Уклавши у сакве вигране багатство, обійняв ішака, смачно поцілував у теплий ніс і пригостив свіжими коржами. Чому ішак дуже здивувався. Бо лише за п'ять хвилин до цього дістав від свого хазяїна зовсім інше. Розділ 6. Пам'ятаючи мудре правило, що краще триматися якнайдалі від людей, які знають, де лежать твої гроші одже Середін не став затримуватися в Чайхані і поїхав на базарну площу. Час від часу він озирався, чи не стежать за ним, бо на обличчях гравців та самого Чайханика не повітив він ознак доброчесності. Їхати йому було радісно, тепер він зможе купити будь-яку майстерню, дві майстерні, три майстерні, так і вирішив він вчинити. Я куплю чотири майстерні – гончарну, сідельню, кравецьку та шевську і посаджу в кожну по два майстри, а сам тільки одержуватиму гроші. За два роки я розбагатію, куплю будинок з фонтанами в саду, повішу крізь золоті клітки із півочими птахами. У мене буде дві чи навіть три дружини і по три сини від кожної». Він з головою занурився, у солодку річку мріянь. Тим часом ішак, не відчуваючи повіддя, Скористався із задумливості хазяїна І, зустрівши на дорозі місток, Не пішов по ньому, як в усі інші ішаки, А звернув у бік, І, розігнавшись, стрибнув просто через канал. «І коли мої діти виростуть, Я зберу їх і скажу», Думав у цей час, Ходжана Середін. «Але, чому я літаю в повітрі?» Невже Аллах вирішив перетворити мене на ангела і надав мені крила? Тієї ж миті аж свічки у нього в очах засвітилися. І Ходжана Садін зрозумів, що крил у нього немає. Вилетівши з сідла, він гепнувся на дорогу трохи попереду ішака. Коли він з кректанням та зітханням підвівся, весь у пелюці ішак ласкаво щулячи вуха, зберігаючи на морді найбезневинніший вираз, підійшов до нього, ніби запрошуючи знову сісти в сідло. «О, ти, посланий мені як кара за мої гріхи і за гріхи мого батька, діда і прадіда, бо присягаюся правотою і несправедливо було б так тяжко карати людину тільки за її власні гріхи!» Почав Ходжана Середін Тремтячим від обурення голосом. О ти ганебна помість павука ігієни. О ти який. Але тут він осівся, помітивши якихось людей, що сиділи неподалік у затінку у напівзруйнованій огорожі. Прокляття замерли на губах, отже на середина. Він зрозумів, що людина, яка потрапила на очах у інших у комедне й неповажне становище, мусить сама сміятися з себе голосніше за всіх. Ходжа середін підморгнув тим, що сиділи, і широко посміхнувся, показавши відразу усі свої зуби. «Еге!» – сказав він голосно і весело. «Оце я таке добре полетів! Скажіть, будь ласка, скільки разів я перекинувся, бо я сам не встиг полічити?» «Ах ти пустунчику!» – продовжував він, Добродушно поплескуючи й шака долонею. Тоді, як руки свербіли, гарненько відшмагати його батогом. «Ах, ти пустунчику! Він у мене такий! Трохи так відволічешся, і він неодмінно щось тобі втне!» Ходжа Середін зайшовся веселим сміхом. Але на свій подив помітив, що ніхто й не засміявся. Всі так само сиділи з похиленими головами, і затьмареними обличчями, а жінки, які тримали на руках немовлят, тихо плакали. «Тут щось не так», сказав собі, ходжа на середін, і підійшов ближче. «Слухай, на, поважний старче», звернувся він до сивобородого, старого, з виснаженим обличчям. «Розкажи мені, що трапилось. Чому я не бачу усмішок, не чую сміху, чому плачуть жінки?» «Навіщо ви тут сидите на дорозі, потерпаючи від пилу та спеки? Хіба не краще сидіти вдома у прохолоді?» «Удома добре сидіти тому, у кого є дім», – скорботно відповів старий. «Кращий не питай перехожий. Горе велике, а то помогти ти все одно не в змозі. Ось я, старий та немічний, благаю Аллаха, щоб він скоріше послав смерть». «Навіщо такі слова?» – до кірлого мови входжа насердін. «Людині ніколи не треба думати про це. Повідай мені про своє горе, і не дивись, що я бідний на вигляд. Можливо, я зумію допомогти тобі». Розповідь моя буде короткою. Лише годину тому нашою вулицею пройшов лихвар Джафар у супроводі двох стражників і міра. А я боржник лехваря Джафара. І завтра вранці закінчується термін мого боргу. І ось я вигнаний із свого будинку, де прожив усе життя. І немає більше в мене сім'ї, немає кута, де б я міг прихилити голову. А все майно моє – будинок, сад, худоба, виноградники – буде продано завтра Джафаром. Сльози навернулися на очі старого, голос його тремтів. І багато ти йому винен? запитав Хаджана Средін. Дуже багато перехожий. Я винен йому 250 таньга. 250 п'ятьдеся таньга, вигукнув Хаджана Середін. І людина бажає собі смерті через якихось 250 таньга. Ну ну, стій спокійно, додав він, звертаючись до ішака і розв'язуючи сакви. Ось тобі, шановний старче, 250 п'ятдесят таньга. Віддай їх цьому лихвареві. Вижене його стусанами з свого будинку і доживай свої дні у спокої і благоденстві. Почувши дзеньки з срібла, усі стріпинулися. А старий не міг вимовитись слова. І лише очима, в яких блищали сльози, дякував ходжі на середину. Ось бачиш, а ти ще не хотів розказувати про своє горе. Сказав ходжа на середін, відлічуючи останню монету І думаючи про себе Нічого, замість восьми майстрів я найму тільки сім Мені цього вистачить Раптом жінка, що сиділа поряд старим Кинулася в ноги ходжи на І простягнула до нього із гучним плачем свою дитину Подивися, сказала вона крізь ридання Він хворий, губи йому пересохли Личко пашіть він помре тепер, мій бідний хлопчик, Денебудь на дорозі, бо мене вигнали з мого будинку. Ходжа насередін подивився на бліде, змарніле личко дитини, на її прозорі руки, потім обвів поглядом обличчя тих, що сиділи, і коли він вдивився в ці обличчя, посічені зморшками, зім'яті стражданням, і побачив очі, що потьмініли від безкінечних сліз, Немов гарячий ніж встромився в його серце. Митєва судома перехопила горло. Кров жаркою хвилею кинулася в лице. Він відвернувся. Я вдова, вела далі жінка. Мій чоловік, який помер півроку тому, був винен ли хвареві двісті таньга, і згідно із законом, борг перейшов на мене. Хлопчик справді хворий, сказав Ходжана Середін. І ні в якому разі не слід тримати його на пригріві, бо сонячне проміння згущує кров у жилах, як говорить про це Авіценно, що, звичайно, не йде на користь дитині. Ось тобі двісті таньга, повертайся, мершій додому, поклади йому примочки на лоба. Ось тобі ще п'ятдесят таньга, щоб ти могла покликати лікаря і купити ліки. Про себе ж подумав. Можна б чудово обійтися і шістьма майстрами, але в ноги йому впав величезний на бородань, каменяр, сім'ю якого завтра мали продати в рабство за борглих вареві Джафару, чотириста таня. П'ять майстрів, звісно, замало, подумав хаджа на середін, розв'язуючи свої сакви. Не встиг він їх зав'язати, як ще дві жінки впали на коліна перед ним. І розповіді їхні були такі жалісні, що ходжа на середін, не вагаючись, наділяв його грошима, достатніми для розплати з лихварем. Побачивши, що грошей, які залишились, ледь-ледь вистачить на отримання трьох майстрів, він вирішив, що в такому разі не варто й клопотатися з майстернями, і щедрою рукою заходився роздавати гроші решті божників лихваря Джафара. У саквах залишилося не більше п'ятисот таньга. Тоді, ходжа на середін, помітив осторонь ще одну людину, яка не звернулася по допомогу, хоча на обличчі цієї людини було ясно написане горе. «Ей, ти, послухай!» – гукнув його ходжа на середін. «Навіщо ж ти сидиш тут? Адже за тобою немає боргу лихвареві». «Я винен йому» глухо сказав чоловік. Завтра я сам піду в ланцюгах на невільничий ринок. А чому ж ти досі мовчав? О, щедрий, добродійний, подорожній. Я не знаю, хто ти. Чи святий Богедін, що вийшов із своєї гробниці, щоб допомогти злидарям? Чи сам Гарун Аль рашейд Я не звернувся до тебе лише тому, що ти і без мене вже дуже багато витратив. А я винен більше за всіх п'ятсот таньга. І боявся, що якщо ти дасиш мені, то не вистачить старим і жінкам. Ти справедливий, благородний і совісний, сказав розчулений Ходжана Средін. Але я теж справедливий, благородний і совісний. І присягаюся, що ти не підеш завтра в ланцюгах на невільничий ринок. Тримай! Він висипав із сакв усі гроші до останньої таньга. Тоді той чоловік, протримуючи лівою рукою полу халата, обійняв правицею Ходжуна Сердіна і припав, плачучи до його грудей. Ходжа На Сердін обвів поглядом усіх врятованих людей. Побачив усмішки, рум'янець на лицях і блиск в очах. «А ти справді кумедно полетів із свого ішака?» раптом сказав бородатий каменяр. Він розсміявся, і всі разом засміялись. Чоловіки грубими голосами, а жінки тонкими. засміялися діти, простягаючи руки до ходжіна середина. А сам він сміявся голосніше за всіх. «О, – говорив він, скрутившись від сміху, – ви ще не знаєте, який цей шаг? Це така клята тварюка? Ні!» перебила його жінка із хворою дитиною на руках. Не кажи так про свого ішака. Це найрозумніший, найблагородніший, найдорогоцінніший у всьому світі ішак. Рівний йому ніколи ще не було і не буде. Я ладна все життя ходити коло нього, годувати його добірним зерном, ніколи не утрудняти роботою, чистити скреблом, розчісувати йому хвіст гребним. Адже якби цей незрівнянний і подібний до квітучої троянди ішак, сповнений самих тільки чеснот, не стрибнув через канаву і не викинув тебе із сідла у подорожній, що з'явився перед нами, мов сонце млі, ти проїхав би повз нас і не помітивши нас, а ми не посміли б тебе зупинити. Вона має рацію, замислено мовив старий. Ми багато в чому зобов'язані своїм порятунком цьому ішакові, який справді прикрашає собою світ і виділяється наче алмаз з-поміж усіх інших ішаків. Всі почали голосно вихваляти ішака і навперебій пригощали його коржами, смаженою кукурузою, сушеними абрикосами і персиками. Ішак, відмахуючись хвостом Відмуг незворушно і поважливо приймав від, відношення, але заблимав такі очима, побачивши батіг, який нишком показував йому хоча на середін. Проте час собі спливав, подовжилися тіні, червоногі лелекі, кричучі хлопаючою крилами, поверталися у свої гнізда, звідки назустріч їм тяглися жадібно розкриті дзьобики пташенят адже насередін почав прощатися. Всі кланялися і дякували йому. «Спасибі тобі! Ти зрозумів наше горе!» «Як же мені не розуміти!» – відповів він. «Коли я сам щойно втратив чотири майстерні, де у мене працювали вісім найкращих майстрів, будинок і сад, у якому били фонтани і висіли на деревах золоті клітки з півочими птахами. Як же мені не розуміти!» Старий прошамкотів своїм беззубим ротом. Мені нічим віддячити тобі, подорожній. Ось єдиний, що я захопив, покидаючи свою оселю. Це Коран, священа книга. Візьми її, і хай вона буде тобі дороговказом у життєвому морі. Ходжа Насрадін ставився до священих книг без особливої поваги, але, не бажаючи образити старого, узяв Коран, поклав усакви і підхопився в сідло. Ім'я, ім'я. закричали всі хором. Скажи нам своє ім'я, щоб ми знали, кому дякувати в молитвах. Навіщо вам знати моє ім'я? Істині чесноті не потрібна слава. Що ж стосується молитов, то Олаха є багато ангелів, які сповіщають йому про благочестиві вчинки. Якщо ж ангели ледачі йдуть байливі І сплять де-небудь на м'яких хмарах Замість того, щоб вести лік усім благочистивим І всім блюзнірським справам на землі То молитви ваші однаково не допоможуть Бо Аллах був би просто дурний, якби вірив людям на слово Не вимагаючи підтвердження від довірених осіб Одна жінок раптом тихо зойкнула За нею друга Потім старий, стрепенувшись, витріщив очі, находжу на середина. Але, ходжа на середін, поспішав і нічого не помітив. «Прощавайте! Хай будуть вам мир і благоденство!» Супроводжуваний благословеннями, він зник за поворотом дороги. Ті, що залишилися, мовчали. В очах у всіх світилася одна думка. Мовчання порушив старий – він сказав проникливо і урочисто. Тільки одна людина в усьому світі здатна на такий вчинок, і лише одна людина в світі уміє так розмовляти. І лише одна людина в світі має душу, світло і тепло якої обігрівають усіх нещасних і знедолених. І ця людина, він, наш, мовчий Швидко зупинив його другий чоловік. «Чи ти забув, що огорожі мають очі, а каміння вуха, і сотні собак кинулися б його слідом?» «Ти маєш рацію», – додав третій. «Ми повинні мовчати, бо він ходить зараз по канату, і достатньо щонайменшого поштовху, щоб згубити його». «Хай мені краще вирвуть язик, ніж я вимовлю де-небудь у голос його ім'я» сказала жінка з хворою дитиною на руках. «І я мовчатиму», – вигукнула друга жінка, «бо я, ладна, краще сама померти, ніж ненавмисно подарувати йому мотузку». Так сказали всі, крім бородатого і могутнього каменяра, який не відрізнявся гостродою розуму. І, прислухаючись до розмов, ніяк не міг второпати, чому собаки мають бігати слідами цього подорожнього, якщо він ним ясник і не продавець варених тельбухів. Якщо ж цей подорожній канатоходець, то чому ім я його не можна вимовляти в голос, і чому жінка ладна краще померти, ніж подарувати своєму ліківникові мотузку? Таку необхідну в його ремеслі. Тут каменяк зовсім вже заплутався. Сильно засопів, шумно зітхнув, і вирішив більше не думати, щоб не з'їхати з гузду. Хоча на середін тим часом був уже далеко, а перед його очима все ще стояли виснажені обличчя злидарів. Він згадував хворого хлопчика, гарячковий рум'янець на щоках і губи, що запеклися від жару. Згадував все вину старого, що його викинули з рідної домівки, і лють підіймалася з глибини його серця. Він не міг сидіти в сідлі, зіскочив на землю і пішов поряд з ішаком, відкидаючи каміння, що потрапляло під ноги. Ну, начувайся, лихварю, начувайся, шепотів він, і зловісний вогонь розгорався в його чорних очах. Ми зустрінемося, і доля твоя буде гіркою. І ти, і міре, продовжував він, тремти, блідне, і міре, бо я, ходжа на середін, у бухарі. О, ганебні п'явки, що смокчуть кров мого нещасного народу! О, жадібні гієни і смердючі шакали! Не вічно вам блаженствувати і не вічно народу мучитись! Що ж до тебе, лихварю джафари, То хай на віки вічні вкриється моє ім'я ганьбою, Якщо я не розквитаюся з тобою за все горе, за як яка.